Цього разу я вислухала досить зв'язну історію. Я кваплюся переповісти її, щоб не забути, тому не звертайте уваги на почерк. Так сталося, що в свої двадцять років я залишилася одна. Пам'ятаю, як колись мріяла бути власницею великого будинку, блукати просторими кімнатами, розкидати речі у неналежних місцях, діставати з холодильника сирі сосиски і їсти їх із гірчицею, задихаючись від її пекучого смаку, валятися до півночі перед увімкненим телевізором і не мити руки після прогулянки. І ось тепер я усе роблю саме так. Але задихаюся не від пекучості, гірчиці, а від справжньої гіркоти. І порожнеча квартира мене не радує. Це жахлива, гнітюча порожнеча. Хіба про це я мріяла? Хоча минув уже рік після трагічної загибелі моїх батьків вони назавжди тут, в цьому домі. Щоранку я згадую, як того дня вони по черзі цьомкали мене, сонну, в щуку. Одягалися у передпокої, брязкотіли ключами від машини. Пам'ятаю навіть, як загудів на сходовому майданчику викликаний ними ліфт. І, звичайно, не забути вибух, що пролунав хвилиною пізніше в дворі. Я тоді ледве відірвала голову від подушки, подумаєш, зараз таке трапляється скрізь, а особливо у нашому престижному районі. Те, що я залишилась одна, усвідомила тижнів через два після похорону. Після того, як інспектор із кримінальних справ, який ходив до мене мало не щодня, сказав, що справа зрушилась, злочинців знайдено, і більше мене не турбуватимуть. По-дружньому порадив влаштуватись на роботу. Ну, чи хоча б ретельно контролювати надходження на мі рахунок грошей, які заробляє концерн мого батька. Він був одним з головних засновників і встиг укласти документ про спадщину. Ну і, звісно, бути розбірливою у знайомствах і зв'язках. Ані знайомства, ані зв'язків у мене не було. Тільки і тепер я могла неутішно підсумувати, я не тільки залишилась сама. У мене не було ні близьких друзів, Батьки ретельно оберігали мене, залякуючи кіднепінгом в дитинстві та претендентами, ласами до батьківських грошей, коли я подорослішала. Ні знайомих, окрім двох-трьох сусідок, маминих приятелів. Вони зрідка заходили до мене попервах, поки я не отямилась. Отак От я і стала господаркою великого будинку, що був уже не в радість. Мене цілком би влаштувала маленька квартирка, у якій я причаїлася б, мов, миша в норі, і не виповзала до самої старості. Навіщо мені вся ця розкіш? П'ять величезних кімнат, заставлених антикварними меблями, обвішаних картинами-оригіналами колекція батька, з бібліотекою, в якій найдешевшою книжкою була тисяча одна ніч на рисовому папері. У палітурці, орнаментованій справжнім золотом, це захоплень матері. Сама ж я була ніхто. Улюблена дитина, якого оберігали від всіляких згубних впливів, тим більше від роботи. Навіть диплом мистецтвознавця батько мені простісінько купив, подивившись, як важко мені підніматися вранці, збираючись до ненависного інституту. Про що ж я думала раніше? Відверто кажучи, я вважала, що так живе багато хто, адже про життя я знала той мінімум, що необхідний дитині забезпечених і впливових батьків. Втративши їх, я вирішила взятися за розум. Почала з того, що звільнила покоївку, видавши їй значну компенсацію та дізнавшись від неї, де купуються ті чи інші продукти, як платити за квартиру, як користуватися пральною машиною, пилососом як викликати слюсаря і куди звертатись з ремонтом авто. День у день я самостійно навчалась тому, чого ніколи не знала і не робила. Бувала надвечір, падала у ліжко зовсім знесилена, але квартиру тримала в порядку і з голоду не померла. У мене ніколи не було друга. Пам'ятаю однокласника, якого одного разу запросила у гості. Він мені дуже подобався, і я хотіла похвалитися перед ним тим, що маю. Але після цього візиту навіть у нашій елітній школі набула репутації білої ворони і буржуйки. Та й батьки заборонили приводити у дім сторонніх.